Зразу ж пролунав чийсь різкий гортанний окрик, і гунни розступилися, утворивши посередині вузький прохід. Каган торкнув коня і рушив назад у степ. За ним, поволі, витягуючись гострим клином, повернулася орда. Гуни більше не тривожили, відступаючи військо кия своїми нападами, бо не могли вони у безкінечних густих лісах ні відчувати себе в безпеці, ні вільно маневрувати у степу, ні зібратися в один кулак, щоб нанести супротивниковий удар. Ернак це прекрасно розумів, тому облишив переслідування полян. Кий полегшено зітхнув, це була друга вже Безкромна перемога, і вона тішила його не менше, ніж кривава битва на Галявині. Наздогнавши на рідці стугні свої роди, Кий зібрав вічі старішин. Тут порішили розійтися і шукати гарних вільних земель, де ніхто не сидів. Одні залишились на стугні, другі рушили до Дніпра третій – на захід сонця, до Ірпеня. А Кий з Руссю пішов у той майже безлюдний куток полянської землі між Дніпром та Ірпенем, що лежала вкрита предковічними борами та непрохідними хащами. І де жив його стрий – Межамир. Домовилися всім дружинам на перший же поклик збиратися на почайні. Минуло кілька днів. Плем'я Русь поріділи, стомлене, вийшло до Дніпра. Тут були гарні місця, але кий наполегливо вів людей далі на північ. Просувалися повільно, продираючись горбами і ярами. Вози, на яких жінки, старі та діти виїхали із поросся, давно поламалися. Їх довелося покинути ще в степу. Гнали худобу, несли немовлят на руках, а домашній скарб у великих міхах нав'ючили на коней, котрих вели за поводи. Кий із своїм родом ішов попереду. За останні дні він змарнів. На вилицях випнулася блискуча засмагла шкіра, а в пригаслих очах зачаївся сум. Подумав про цвітанку, хорива й буревоє, де вони, що з ними? Чи живі? Іноді поглядав на щека й рожану яка гарна пара. Міцний чубатий щек, здається, зовсім не стомився, ніс на собі, окрім зброї, якийсь клунок, та ще й допомагав молодій жоні продиратися крізь зарості, перестрибувати через струхляві колоди. Чи перебродити у ярах через холодні струмки? А лебіді ясен. Які вони обоє ясноокі та русяві. Мов діти тримаються за руки І не помічають круг себе нічого, крім свого кохання. Пережили страшне лихоліття І ураз забули про нього. Для них настав ранок нескінченного щастя. Кий ловить себе на думці, що заздрить братові й сестрі. Щасливі, а він, а хорив. О півдні спустилися з гори у широку долину, по якій текла невелика ясновода річечка. Ніхто не знав її назви, але впадала вона в Дніпро, і в її розлогому порослому лататтям та кушерями – Гирлі аж кишіла риба. Плавали лебеді, а у лісі, по узгір'ї, У дуплах старезних дерев роїлися бджоли. Остро пахло воском і медом. Зупинилися на перепочинок. Коней і скот пустили пастися, Заполегкотіли вогнища, забулька у казанах пшоняний куліш, Сонячна долина – наповнилася веселим гамором. «Гарно як!» – сказала Либідь, сідаючи на зелений берег і опускаючи у воду стомлені ноги. «Я б хотіла тут жити».